Garapen jatsangarriaren astearekin batera, ficoban bioterra azokaren amabigarren edizioa ospatuko da aste buruntan. Ostiralean eguardiko amabitan egingo dute irekiera ekitaldia. Eta larun batean eta igandean goizeko amaretatik arratsaldeko sortziak arte zabalik egongo da. Zabalik eta doainik izan ere, publiko berriari, kultura ekologikoa eta iraunkurra zer den gertutik eragusteko elburuarekin amabigarren ediziontan ateak doainik zabaltzea erabakidute antolatzailek. Monika Aldai, Fikobako, azoken arduraduna. duna. E, bioterra bai erakusketarian aldetikan hazi erinda asko eta baita bisitarien aldetikan ere bai asko hasi da eta Bioterra jende berriaren gana iritsi, iristeko aukera izan du eta publikorokor berri bat eta bai, irankortasunarekin e, lotuta dagoen zabaltzen dugu mezu hori bai, entzuteko aukera izan du. Baina hala ere pensatzen dugu pauso bat beheago eman beharre genuela aurrera, eta nolabait, publiko berri batetara iristen zaiatzea. E, Idankortasunaren e, garrantziaren mezua, e, aldik eta jendegeienaren gana iritsi arazi behar degula, eta horregatikan aurten e, bioterraren sarrera doagnek izango da. Gogoan hartu Bioterra 3 banatzen dela. Fikopako pabilloien arabera Bioterra zokan bertan aurten 167 erakusketari bilduko dira eta urtero bezala natural osasunaren eta ongizatearen gunea izango da. Bigarrena, kosmetika egun habitatu osasungarria, terapia naturalak, ekoturismoa eduta zendabelarrak biltzen dituena. Eta eskenik, jeobat, guneak, bioera eta energia berrizzagarriak lantzen dituena besteak beste.